Ростоком, або, навпаки, з Гамбурга, Кіля і Ростока до Ліепаї і Венспілса. Сердився я на рідний Балтійський флот, який в роки Вітчизняної війни опинився в найгіршому становищі. Основні надводні сили ще два місяці тому були в кронштатті у Ленграді. Фінська затока, захаращена мінами трьох держав, що воювали тих міл, як огірків у, у боці, а тральщиків мало. Ще до війни високі інстанції натискували на будівництво крейсерів і були закладені на стапелях лінійні кораблі у Ленінграді, у Миколаєві, та не вистачило часу на їх будівництво. І виявило, що на початок війни Балтфлоту не вистачає тральщиків, а без них у Фінській затоці Обидва береги, якої видно і без біноклів, лінкор, крейсери, мішені для ворожої авіації, підводних човнів і навіть торпедних катерів. І отих сотень мін, понатикуваних у воді. В кращому разі лінкори ставали нерухомими артфортами. Як ставним перебитий вибухом наупіл на моїх очах лінкор «Марат» 18 вересня. 1941 року біля Кронштадтської сінки. І тільки тепер, здається, після визволення острова Сарема надводний флот вибрався з мінного лабіринту з Фінської затоки. Центру серед німецького офіцерства ходять чутки про те, що Гітлер Відкликає з Курляндії командуючого Шернера. Інформація дяді Едуарда Робертовича і батька Августа. Кудрявий. Центру Німці стали укріплювати північне узбережжя. Будують пірси. Відомості по передислокацію сюди в район Кулбегі одної піхотної дивізії підтвердилися. Кудрявий. Незрозумілою була поведінка як німецьких військ, так і дії наших військ на фронті. Ми вже стомились і перевтомились, чекаючи на рішучий генеральний наступ по ліквідації Курлянського котла. Коли ж наші доб'ють Шернерівські дивізії? За 10 тижнів нашого тут перебування радянські війська вже тричі розпочинали наступальні дії могутньою артилерійською підготовкою – одякої, здавалось, трясся, як у лихоманців весь курлянський півострів. Фашисти чіплялись за Курляндію, як звір за здобич, яка вислизала з його пазурів. З несамовитою, навіть божевільною впертістю, вони трималися за цей клапоть радянської землі, історично вигукуючи талель. А газети запевняли – Корляндія – плацдарм для нового могутнього наступу Нах-Остен. 23 грудня, після шаленої артилерійської підготовки, який першими скрипками були Катюші, наші війська перейшли в черговий наступ. Десятки літаків бомбардувальників П-2 нанесли бомбовий удар по вузлах оборони і особливо по портах Лієпая і Венспілс куди німці стягли чотири дивізії, щоб відрядити їх у Гамбург. Та не дрімав тепер і флот. Вигнавши противника з острова Сарема, з усього Мондзунського архіпелагу, Балтфлот уже міг діяти і на маршрутах Курленській порти Німеччина, і учиняти напад на транспортні судна поблизу самих портів. Десяток німецьких транспортів було затоплено у ці останні дні 1944 року. По всій дузі, що повністю підперезала лінію фронту півострів, розгорнулись бої. Характер був жорстокий. У німців заздалегідь приготовлена лінія оборони. В багатьох місцях укріплені панівні висоти. «Червоні армії» тяжко проривати оборонні смуги, ще й тому, що дії танків дуже обмежувалися.